بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم من تود لما نأتي لا أهليان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعلم إن الله نعم ما يعزكم به ان الله كان سميعا بصيرا سوره النساء دزنه دويما ایسه شروكي دويما ایسه نها احکامات دي بین الراعی والراعیه حقوق الامیر او فرایز الامیر بینه دی غران حقوق درعیه الامیر دغرانغو فرایز درعیه اول شپارص امور بیان شو د تدبیری منزل هغه امور بهند رعایتو دا امور په دوه اړوکه دي د امیر فرایض او حقوق باندې در رعایت حقوق او فرایض باندې آغه امور مصلحه دلته بیانې کې چپاګه سرا ارتباط راځي په مین درایي او درایت جوړخ راځي م ته امور سیاسی هغه امور د تدبیری منزلو مخک دا امور سیاسی دي په کې مدااف دی دفا د مظلووم د د ظالم نه دا غران کې تنفيذ ده شریعت دې له شرکت نافذ کول دا نظام نظامي شرعي یو که نظامي عسکري وي دا غ د نورو निजामاتو سره تعلق سات امیر صداوی اول او ل حکم بدا بیانې چې تاسو ز خلکو کوم حقوق دي او ادا او د خلکو حقوق او تعبیر کړه د پاماناتو سره دا د امانات داسې شهره دا درایت حقوق دي دا جامعو موندو دا تالیمو دینو دا کورم موندو دا صحتوم دا امیرانو دا, دا فرایزی چې درایت کوم حق د دوی سره ده څنګه حق ادا کی درایت دا حق دی چې دا غته تعلیم دا غد جامعی و دا غد قور دا غد صحت لا مکمل خیال لساته شي دم حکم ورط دے ان تحکمو بالعدل فیصله پا سکی پا انصاب پا کئی فیصله پا دللہ کتاب کئی فیصله پا او په سنت مانے دیاو منانو ته تاسو د اول امر د خپل د عمره ته عادت بکوئ دې طریقې سره دا امور چریګي خرابوت او دا هره او قانون د حکم او خپل خپل ځای بیانو ان الله <سؤال> يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يقن الله حكم قيتا سطان ورثوا يمانتون إلى أهلها حق دارا دغتا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا او کله چې تاسو فیصله کوي په من د خلکو کې نو فیصله کوي بلاد په انصاف او مراله دوی درعیت حقوق هغه تورې شوی د مستحقین حقوق هغه تورې شوی تاسو رېچا حق مطالق دی هر حق شیدې غا امانت ده هغه امارت وی هغه معاملات وی هغه قزادې هغه درس تدریس ده هغه دعوت ده دا حقدارو ته رسول پکا ہے ا بورتو ایز حکم تم بین الناس پیسنی پا عدل سرسدی قرآنن سنت پا ملکی جاری کئے خوا ایسا لکوئے دا اللہ پا کتاب کوئے سنت پا نے کوئے ذکعہ انصاب پا دوئی کئے کتاب دے مسلمانانو تا اے مسلمانانو استاسو زمداری دادان تاسو صحیح خلق را پاس او د ملت نظام اگوی تاوالا کئے عدل قائم کئے و قرآن او پسنت سران ذمہ داری صحیح خلقو توسفا رائی مشریم دا ز خلق جوړ کای چې هغه صحیح خلق وي د خلقو سره زیاته نه کړي لکه حدیث کې راځي دا اوس سید الامر الی غیر اهله فانتظر سان انا اهلو ته حکومت مشریا و الکړه دا خدای قیامت انتظار کوي او په دې زمانہ کې خدای جمهوریت او سر سر چشمه وو وت چاتوي ليكي او مو وتوي ليكي سر چشمه تاسو توي چې تاسو دا ذمہ داري د حکومت چه صحیح خلک و توصره عمل کې صحیح خلق ما که ترا ولای چغون نظام عدل قائم او حقوق د خلکو مستحقین او تور سیخ اواز ګرا د ارباو رب اوږستې کی راشن وستې کی لیکن کوم چې مستحقین خلق به خو بیا چا غو بس مونږ ته ميلونه زګو چې به مل کې انصاف نشي اوام اقتدار آغا چاہتا والاکی چرپ عمل او کی او پاداکا کې غٹ غلی بلدہ عمل دے و سو خلق و پلاس کرے خصوصاً دا جمہوری نظام نہیں بلکی دا سرمایدار نظام او پیسو من اعوام اغسنے کی او اقتدار تا سڑے رسیخ ان الله نعم ما يعزكم به يقينا الله پاک ډېر خو باز در کوي تاسو ته به پدې سره نعم ما يعزكم ډېر ښه نصيحت در کوي تاسو ته پدې ان الله كان سميعا بصيرا یا قنن دی الله پاک سمیاں اور دونکو د ارچا فریاد لره هم بسیرن لدون کې د ارچا حال لره یای والذین منعوا اتو الله او رسول دلته حکم دی رعیت تا چې تاسو به د سنت برابر شریعت برابر بربتاځو د خپل عمراو خبرمنیداوي خلاف نه کوي تاسو به د خپل عمراو احترام او عزت ساتئ او ایمان اللہ او لواتيه الله او رسول الله او منیدا الله او منیدا رسول او ول الامر منکم او دا اختیار والو منکم چې د تاسو نه دی و ول الامر منکم دما شرع نو خپلو ول الامر سوق دی لسقال مفسرین په دې کې ذکر کوي جمهور علما دا او اتفاق د ټولو پا دی منتے دے چیدین مراد فقہا علما دی علماء دی قضا جریر وغیرہ زکر کر دی دگرنگی شرد محضب اغام دا زکر کر دی یا بازی داوی چیدین خلفاء اربان مراد یا مشران حاکمان زه حکوئی نقل کړی چې بولیل امر شوق دی اهل القرآن اهل القرآن والعلم دغه رنگي فقها مجتهدین الذين يعلمون يعلمون الناس جا الدين يا خلق الدين خيب لكن وراد علماء صالح وقهاء مجتهدين او امرا طول مراد اغه خلق مراد دې چې ملکی سیاست اغه یې دا غوی پلاس کې ده لیکن من منکم ویلی چې هغه سړي مؤمنان دي مسلمانان ملکی اقتدار چې چا سره ده دا زوري دا ده چا شیخ الاسلامي اوو دا دې مسلمان لیکن دلته وراتیعو الله اللي وراتیعو الرسول اللي لیکن دلته وراتیعو وللامر ندې دا زقدر وللامر توعد مستقل نه دا په زمان د الله د رسول کې دي کدي وللامر الله او د الله تعالی رسول خبره د قران او د سنت پرانا کې دنا نظام چلو نو بیا د کوئی طاعت صلیبي لازم مناده سي حکم تاسو ته نه کوي چې د قران او د سنت مخالفي داسې خبره چې دا د قران او د سنت سره موافق یا قران او د سنت مخالفي مخالف اي نتوعد اولیل امرو ده اتوعد مستقل لنا دیکھا ذکر وصرا اتویعون دے ذکر کرے پا عطف صرا ذکر کرے وَإِنَا تَنَعَ ذَعَتُم فِي شَيْن فَرُدُّو إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ وَسْكَ تَعْسُو اختلاف راغے فِي دینی مسلې ځای دونیوي مسلې دم وفرض تو الاله ور رسول پس اور سه دغه مسلې لرا الاله کتاب د الله تا او سنت د پیغمبر تا اغه فیصله الله په کتابو ک او سنت د پیغمبر منه ک لیکن باز اهل علم داوی چاګه کې نواب صدیق حسن خان داخل شد اخطاب ائمه مو اجتهادین وته زګو چې قرآن سنت باندې دوی پوي په یو مسله کې دوی اختلاف راغې نو فرضو الاله و الرسول لیکن ورته دا چې د عام حکم مسلمانان ورته رعایت درخه کتا سورې پیسې بدل لا په کتاب کوې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په سنت پکوي د خپل قران او فیصلې قضا لا کې فیصلې او قدم بل فیصلې دینی مسائل یا او ک دنیاوی مسائل لی. امان لرئی پا اللہ فور از دا اخرت فا اللہ من از دا ایقین او اخرتو من ایچی اخر اللہ سرے وزی کی دل و دنیا کې اخفلان د ہر مسله حکم دا اللہ کتاب کر دوائے سنت د پیغمبر کر دوائے سالک خیر و احسن تعویلا ما دا کار غره ده په دنیا کې واحسن تعویلا او خېستان جام ولرې اقبته خېستان دا غره دی او خېستان جام ول دغړې ونی فسادونه نصر تنازعات بای بس فیستا مواشره بجوڑه علم تره الاللزین ایز و منانو مامنو بیما انزل ایلینک دو زورو نور چاند را چاغو مخالفت کی دو اولیلامر او خو خپل فیصله کتاب الله او سنت باندې نه کوي. د قران او د سنت علاوه د قران او سنت په مقابله کې چې صدې ښه. بهر څه فیصله لیکن دا الله په کتاب نه کوي د پیغمبر صلي الله علیه و په سنت باندې نه کوي. یوه منافق ده. بی شر نمی دے یہودی سر وان شیئ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کڑی دا یہودی پاک چی بار رہ و تی دیرہ دیوی چی دا فیصلہ بک کعب ابن اشرف منیو کونو خبنی اگر اسوڑے فیصلہ خوشید وینا نا فیصلہ خوشد دما پاکی لگترہ دودیا عمر رضی الله <سؤال> عنہ شریف ډکه ده چې عمر رضی الله <سؤال> عنہ په مؤمنانو باندې ډیر نن کوي چې رضی الله نو قال <سؤال> الثري <سؤال> د پنک باندې راول <سؤال> چاوه یو گرمی دي صح sample was already عمر رضی اللہم پر جیتنی دیو یہودی وردویدہ سے فیصلہ وشوکا دوی عمر او لزو اوی ورگا او ساری تین اول منافقانو دی رواب علاق کردگو ازمان سڑے ہوجا دلتا د منافقانو شپک قباحتو نبیانی اوگه نروس تو ذکر دیتی باد رسول کیو الم تر ایلاللزینا اینا گریا کسانو تایز عمونا شو گمان کئی دعوه کئی دایز عمون کل چه دعوه پا باطل منتیگا دا لفظی از عمون اغجک استعمالی ادای اول قباحت پی چه دعوه کئی دوی انہم آمنون بما انزلہ الیک یا کنندو یم انرا ورده په هغه کتاب چرالېګلې شوی د تا تمام او ذلم من قبل او په هغه کتابونو چرالېګلې شي د مخکې د تا نه یریدونه یطاح تمیل تواوت ورده دوی چې فیصلې وی سی تاوت تا او قد امر و یکفر به الاده چې دوی ته وکوم شې ده ای یکفر چ انکار واقعي دوی د تاغوت نه د فیصله ری د تاغوت نه باندې څه ک انکار وکي یریدونه یتحاکم علی الطاغوت د دویم قباحت په دروغ دعوی کوي د ایمان دغه مؤمنه او کل چې فیصله راشي نو قران او سنت فریدي تاغوت په طاغوت دلته هرغه شخص هر قانون هر کتاب چې د قران او سنت په مخالفت کیږي دا طاغوت هر چیرې هر څوک دې هر کتاب دې هر قانون او چې د قران او سنت په مقابله کې د قران او سنت سره ټکراوږي دغه تاسو ولې کی طاغوت دې او یریدو شیطان او یوزلهم ظلالم بین ګردی منافق دا ویلو کرن چې کا ابو ابن اشرف پنجو د معلومات دا رشوت خور دی ښا بڑا مار بڑا خوري يهودي تم د خپل علم په توا چې دا بڑا خور نه نه پس غولن اتاغوتو ويريد الشيطان ان يضلهم ظلالا بايدا واله شيطان چې ګمراکي د نړۍ راه پداسه ګمراه بعیدا چا غلري د حق نه صدا حق نه ډیر لري کافر خیخه دا شیطان کار دای چې بس دې سره ګمراکي د نه ډیر لري دا, دا, لر دا دریم قباحت وإذ اخل لهم تعالى وإلا ما أنزل الله إلى الرسل کله چې ویل شي دوی تراشه یې إله ما الله او کتاب ته چې را لګنه ده الله پاک ویل رسولي او سنت پیغمبرتا ته الله کتاب تراشه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خو وراچه پیغمبر جواده اوس مهमानस کویلل ویل رسول سنت قران سنت تراشه را ایت المنافقین یصدون ان کان حدودا بینه المنافقان در مخړی عن کان د فیصله استانا حدودن مخړ ول منافق ته چیکلوې رازید الله په کتاب منه فیصله کړو رازه پا سنت منه فیسه کو یعنی رازه پا شریعت منه فیسه لکهو د ده تختیخ دیویزه خو کچرو پاسی زم ز عدالت زم الله اللہوی فکیفہ انزان اصابت هم مصیبت هم بیما قدمت اعدیم فکیفہ فکیفہ احتالون ست رنگ یو د وی هله کوي کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت او مصیبت دما قدمه تیدېم په سبب د غاملونو شریکې دي اېدېهم نفس ندوې دغه مصیبت نصو لکه منافقو وجه له شو بیا په ذو سهیل کې صبحنه بکې ثم جاءو كان يحلفنا بالله بیا راشیدوی تاسو غا قسمونه کوي الله باندې ان اردنا الا احسانه وتوفيقا نو غوصله مونږه مگر خېګړه وتوفیق نو جوړ جاړې د اصل کې خبرداو دان اچ موږ تاسو فیصله منه فیصله نو وکړې او مقصد دا چې لګډېر وزرونو کې کسه خبره پاتې شي ونه موږ چې دا خبره ختمه بش ور سره یک قسم قسم اوسوم چې دا الله په کتاب فیصله نکي شريعت باندې فیصله نکي یرو شریعت بس بالکل غوشن کوي غوشن امم غا داله تذکرار نه دا مساله ختم شي او سردا جګړه ختم شي سره زما مقصد وی جوړ جاړې دی ښا چې د ات وړه فريقه رخص زګد ته معلومه ده په شریعت کې خوده پړ اواز سخزور اخ زور اخ زور هغه نه وې صليخ سخزور لګ ترس بولایک الذین يعلم الله ما في قلوبهم دي چې په دې الله پاک پاکه سمونه چې د دوی پدونه کوي اسی وې ان لا دا سی خلقو سر بسکوائی فعارزانهم وعزهم اللہ اقبل پیغمبر تی فعارز مختوار دا سی دا خلقو دوتا سرف نظر که سرف نظر د دوسره اسیت تی چل اللہ کتاب پسند را جی سنت دا پیغمبر پسند را جی دا سی خلقو سر حیثیتو ممنائی سرنا فا آغریزانو مختیوارا فا. لیکن خبره آدھا خدا سی پریده ما وعیزهم نصیحت کوا دوی تاغ واز نصیحت کوا چکورا خلیدی ریکری دفا آغریزانو هم مطلب میں پروایشہ دو دس شب پروایشہ لیکن نصیحت پر تقوا اس سے متراضا وقلوا منفسم قولا بلیغا او ایتا فی انفسهم تم مجلسوں جو دہی انا ا سرنا کا زیانو مجالس اصله معنا په حد ځانونو دوي د دوی په بارکه یو موعظه روانه وایا د دوی په مېژو یو موعظه بیان کا داخل فرایده یې وسب شريه بسن راجي بس دملا روكي ننواعد به تو نو سياسه نو کوي او دا ژه نو سياسه پرچاوه وړي اصل مات نصيحت دي دو مجارش کې ما دو په کوه وای او ما ارسلک من الرسول او ځدلته دی آیاتونه کې ترغيبات دی اطاعت رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په احبارایو کې او په انتظام سره خپل خامو باندې اوه بغیر دې په اساس د سنت خبره یا ایمان هم نشی کنه اوما ارسلناکم الرسول الا یطاع باذن الله نظر کرے مگر کسی اور رسول الا یطاع باذن الله مگر شتابیداری وکڑی شدار او حکم د الله ما ہے تب عمر الله ایمان لیکلے موطاع لیکلے دوید دوید دوید دوید دوید. not shut up. او په دا وخت څخه قبر اجازه سره ګره خلک یې د ایمان موهرې لا کوله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فیصله ته بغاړه اخودل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مله فیصله کول او ځنه سره کول بیا حني کول اللہ بسڑے مومن پاچی کی فلاو ربکا علیہ السلام رکھا مائدون ندتگرنگی لکچ سلطہ سلسان کا مومنان مائد و ربکا قسمی دی پرستہ من دیتای ممنون نشی مومنان کی ری داخلت حتى يحد من في ما شجر بينهم تراب porém چې حکیمون ځلځای تانا او اب معاملات کې شجر بينهم او هغه مسله کې چې پیدا شي په منځ د کې هغه ثم لا يجلو في الحزم حالا بيانه يقف للصنم كي حاج مما قضاه الله ضع في ويسلم تسليما ويسلم تسليما او همشه مني همشه وما يسلموا تسليما انستافسل هميشه من زکه مو مطلق رضی قر تخسیر او تعبیق انسان د پنځه پایم ته به تفصیل درې خبرې درې چکه له او تعالی نو حکم به قران سنت ده یا شریعت چه فیصله کوي نو د زړه نه کوي او شاله ده شریعه د الله ما کتاب په سلفون د پیغمبر په سنت کو افیا دان چي اوزل وکړه فیدا وتقبل خارزنا و يسلم تسلیما همیشا فیصله په قران او سنت باندې شریعت باندې ال سره مؤمن دا نه چې ماملا يراله او دا شریعت ته تخت یي ماملا يراله په شریعت باندې مجبور شو او سره کې په ښاله نه ابي وي چې د مولاځي ته وو نو وي مولاځي ته وو اته پړیو پړ او, او. او. او دا تا نو پتی منتي پتی اګه دیو په دینه ذري سره سره فیصلت الله په کتاب Kaye او پیغمبر په سنت پکای د زړه کو محبت سره کوي ثم الله يجودریان پر سه مہراید فیصله وشو بیا د زړه کې تردید نشته بس شرعی فیصله والله ابیا ذکر دی بل پر سلام را دی بل راضی بل راضی او صلیم ولو ان کتبنا لای او نافقہ نتاز و پیغمبر موجود دی ابی افی صلی اللہ بل چاہتا پیغمبر پی صلی اللہ کوئے وشانت بینے نتاز و کلم امینان کے دیشے دوست پیغمبر سنت موجود دی شریعت موجود دی جسرنا و کتاب اللہ په صلی اللہ شریعت مینن پو موی او کبوکی نو بیاسی جو پسی خبرې گریت حضورن الله ورقی ولو غمان كثرن علی کچا تا پر اس کڑے همنه پته یم نه پته بادلو شت سف پر اس کڑے ان ټولوان فسقم اوځه فرزانونه او خروجومن دیارکو یاوز تا قرن ما فاعلوه الا قليل منهم نبهو کره دوی دي قالرا الا قليل منهم ما ضل لقبنا الله کي ته تم دامه عيال خير تعظ رسول چکورونا بريده اوصت حكومنه درمنه خير مطاع رسول نو کړی ولو انهم فعلوا ما يعز نبي لكان خير لهم كثرت اذكروا يا ناس يعزوا نبي في التناصحات ولكي يغيغي باغي هذا قران وسنه لكان خير لهم فما هذا بغردت ایمان به سب ماجبر په د قرآن او سنت باندې خپل فیصله وکول شریعت باندې دوی خپل فیصله وکولې په شریعت سره ایمان کله کې ایمان پخې وایز الله تاینهم الذین ناجر النظیمام چا چې تو عبد رسول کړه او دوی په سنت باندې پیسې لري کړه دا سنت خبره منه نو پدغو کې خامہ خو ور کړه وو په دې طرف نو اجري ازین ولا هذینهم صراطا مستقیما خامہ خامہ مضبوط کړه وو یې منګه دوی ذرا خپل لري نه یې منته تدوې چرته د پیغمبر فیصله تپېسله دو شریعت بسیت لئے ایمان بے کلکو لوئی اجد ورطا میلے اجد اللہ امام پسیلات مستقیب لکڑیو ومایوات اللہ ورسول فولاکم اللہ ورسول فولاکم اللہ ورسول فولاکم اللہ ورسول فولاکم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توعاتو کا بشارت پر رکھیں سوک جی قران او سنت پر سلاړه ذراشه قراني फायदा او قران دونیوي फायदा خدا او اچ الله وايي ایمان کړه او ما بوله اجر عظیم ورکړه او ما په سراط مستقیمه نکړه او او من يتبع الله والرسول ما اغا چون چې اطاعت او کده الله او الله رسول شريعت پر سر روانه قرآن سنتی رواق ساتھ قولا اکمان لذینا نام الله علیه ودعا کسانبا دعا خلق سرائی احسان کرلے اللہ پاک باقی منتی چاقا انبیاء لیم سلام دی صدیقین دی شہدان و صالحین دی وحسن اولائک رفیقا او خد اطلی پمبر گردتی آکی ذالک الفدل من الله وَقَفَا بِاللَّهِ عَلَيْهُمًا سوق <سؤال> چیزا اللہ و دا اللہ دا رسول کم ہے شریعت پسی روحش اللہ فا اولائکا معاللس اینا دوی بدچاس سرے دلتا معیتنا معیت کل برزخ دے چی برزخ کی بدچاس ہے یا معیتنا معیت که الاخرت که جنب که ودچا سره دا انبیاء علم السلام سره بئی صدیقین سره بئی شهداء سره بئی صالحین سره بئی اللہ ویده سخستہ مرگردیان د سی خلق سره اللہ مرگردیان ویدی چاہتا متبید سنت سوچل سنت تابیداری دا شریعت تابیداری یره د دومره خلقو سره دومره عظیم خلقو سره ورکړتي او جنز کړی په ادمي مرزه دغه ته تفصړې سرهنګې وې سي د توي مرګړتيہ تبصړې سرهنګې وې سي الا ذالک فال ذالک الفضل من الله دا ورذل پاک په ځل له یاحسن اگر تستا مقام دومره نو لیکن الله یاحسن وقفاً بالله الي ما قرئ الله پوو په هر سوانه دلتا من النبيين مراد امبياله مسالم او صدقيننا شهلانا او صالحيننا صحابه کرام اور ابو بکر صدیق رضی الله عائشه صدیقیہ دغرنگی شوحدات حضرت عمر عثمان رضی حضرت عالی رضی اللہنو وصالحین و تمام صحابه صالحین ورگرتیاب دا انبیون سرید صحابه سرید یاد عطف صفت صفت دا قبلی شیطو بدا انبیالی موسلام ذو امبياليم سلام او امبيان دنو صدیقین دنو شهادان دنو صالحین امدی سکه ذو امبياليم سلام صفات وکي صدیقوم ذکر شیلنو شهادتوم ذکر شیلنو صالحینوم ذکر شیلخ انه کان صدیق النبی ذو امبياليم سلام په صفات کې ذکر یا ایوالنزین آمن و خضرون حضرکم فانفروا صباتنا وانفروا جمعان او قرآن عائشة رضی اللہ عنہ وید چکالا پیغمبر قدا صلی اللہ علیہ وسلم زماغی کی فروتو لوما جركي خد ما قطا ايات مشتو او ميوته الله ورسوله كما الذين عملنا ولا من النبيين والصدق ويذا يا ايها الذين امنوا قزم حجركم دا اوسول حکومت دې دا امیر له پکارته دي پات څنډه راز شرعي نظام سکه قائم دا جهاد په نیت ستشت تا سی جوړ کی اونې سام جوړ کی jihad لا تیارې وې دا یو حکومتي سیاسي ده د نړی ته مسلمانانو مملک او تیارې نه نه مسلمان بادشاه لا فقارداري چې jihad د کتان لپاره بل دی تیارو تیاری د کړی نو او ایمان والو حفظ راکو وضو حفظ راکو تیار وسافي سامان د بچاو اونیسه ځان سره وصله حضر دره نو کله که jihad فرض کې پای وي نو فنه في روسباتن غلي الله پلارې صبح تن انډر او کړه جهاد فرض عین او کاځینو کاځینو بیا مين فروع جميعا په یو ظلمونه بیا یو بل ته پوسټوشت فرض کې بیا دینو د ګډه او چکر او جهاد فرض شو بیا په نارینو زنا نه ټولو غنډل راځي او ان منکم لمن لا یبدعنا وینا صبرت کو مصیبا امدلتا زوراً دا مناققاناتاً امینا نو کدا خلقنا نواتے ہیں یا کنا نبادلتا سونا خاما فا آغنی شروس رسو کی جہاد نمچ یوریگاً لیبو مخلقین بروسو کی لیکن فاین اصابت کم دیوګل احسان کړی دی پاک تمامه یې السلام علیکم ما هم شهیدان کوم وختونو د دوی سره شهیدان حاضر سم مسلمانانو دستي د تکلیف ورسې س شهیدان شو دنیاوی سم مصیبت راه انده شکر دې جزاوات لیکن اللہ فرمائے والئن صبكم فضل من الله او کچته ورسیږي تاسو ته فضل د الله نه نه وویلنه خام خذي وي که الم تقول بينكم وبينه عذتن دنه یقولن مقول الصلح یا لیتنی كنت معهم حयरمان د چذته دوی سره و فافوز فوزا بصقام يا بشير وبقام يا بايروي مونتي. ذلك ان لم تكن بينكم وبينهم موده بهذه الجمله مخ الرسول صلى الله عليه بدي طريقه رشيد بازوي ذلك ان لم تكن بينكم وبينهم موده دع ماكي وان منكم ارګه دان پای د ایمان وارونو سره کی بیا کی نو په من ستاسو کی د مومنان په مې څو بې نه په من د ته د ځکه تون دوستانه د په کل تاسو سره کی صد مست تعلق چرتا نه او لیکن دا ډیر لري سره جوړ راځي اصل كده تو بينه ضمير ده غائب راوي دلتا و بينه بيني كده بينكم و بيني موثلا لا يقول النقم خدي وكلمتكن بينكم و بينه موثلا ده فخلد غویا کینوه په من تاسو کې او پهینو په من د ذکې په من د ما کې موده دوستانه څو تاسو په تاسو موږ ته سر مخيال نه کوي او پټ پړه کې یا لایته ليكون تو ما حفظ فوز نظام امر مچو سره ذلکه خدا و یو په خلا د مخنه يُقَاتِ بل يقاتل في سبيل الله الذين ينشرون حياة الدنيا دا اوس خپل حکومت ده امیر لره پکار داسي دي څنګه تاسې داسنه تایر کی شهادت دنیا سره محبت نه ده انا نسریه وکدته جوړي و جیحاد کی غلمرہ فتح و شو اوکا شہادت را رہے دوڑا ثواب گڑی تو بدیدرین حکم کی صفات دا مقاتلین و بیانی مقاتل اتا اللہ ان کے خلق بسو کی اللہ افل یقاتل بی پس قطار لے کئی و دین دلالہ کی احاکسان یا شروع نلحیانتا دنیا ملاخرہ چی قربانوی جو انتو دنیا پاکر منی اقلی انسان قربانی جان مال قربانی و من یقاتل فی سبیلللہ و من من واقیدتو اقیدای دایره او مې قاتل فی سبیل الله څوک چې قاتل خیف دین د الله کی وي قاتل پس او جلا شو شهید کريش او یبلغ یا زراورشو پس سوف نوتي اجر عظیما پس ست شو ورکوم دته اجر عظیم بدله دایې اقیدای شهادت تم کامیابي د فتح هم کامیابي دا د ثواب او و مالكهم لا تخافون في سجل المهي والمستضعفين من الردات انګريز شهره د ملت ویراګي هندستان چې هغه وکړه مسلمانانو کې ډېر جذبه د جهاد نو هغه اول کورش شو د قرآن له سيزه لې ډېر خلک شهیدان لیکن سقم رانا غير مسلمانانو جذباته رشد هغه وخت انګريزانونو د لال لړمه کالو د قانونونو هغه پتي نکي شولونکو داسې نظام جوړ په چانه کې قران نه او د جهادې اياتونه ختم شول دا چې موليان په دوه کې پیدا شي چې زمنګ نظریات فارق خلک د jihad نه مونږ کېږي مساغه وحناد کار شروع ده د پازې تفخیل ارواح نه پیدا نړیست پیدا کړی ده jihad د فاطمو ولود او څو په سکولونو کې کوشش دی چې د صحابه او سیرت بیان نکړي او دا جهاد هي ته نوکه په بالکل دي او مالکوم لا تقاتلون فی سبیل الله ایدل زه جهاد بین ځی جهاد بواله کای الله وې سوغذر د تاسو دران مومنان لا تقاتلون چې نن په الله کې د پردای الله وَالْمُسْتَظَعَفِئِنَ مِنْ دَرْضِيَ الْقَالِ دَعَتَتَ تَيْقُوَا قَسِ وَسَبِلِ اللَّهَ مَنِمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي الْمُسْتَظَعِينَ مِنْ دَرْضِيَ فِي انجای المستجعِكِينَ سودا زی تاسو درجن جنگی گئی این فارد اخلاسا ولدکا مزور و اول مستصرفین عطا شو سبیلدار دو سوذر ته تندره چې نه جنگیږي د فار د خلاص امره کمزور و نارینه او د زنانو هو ول وی دان د ما شما دا حق samt اقولون چی ربنا اور اوزو تک لنا من اهل الظالم اهلوا وبس من غزه د ملتنا الظالم اهلوا الظالمون چې د دې لپاره مخه کې ظلم زیاتې شورو ضعلته بیا تاسو یو خدای د دین د اعلای کلمت الله لپاره ورته کې بل هغه کې چې په مسلمانانو باندې زیاتې بیا د jihad فرز عین ګرځي بیا ما تاسو کوې jihad وکوي نن کشمیر کی چلا ودی نور اعلی کو پر د مسلمانانو سمراځي اتے شورا ودی او وجعلنا ملتو کوریان او پر د خپل طرف نا ولی بچو ان کے وجعلنا ملتو الله سه اسباب جوړ کړه وجعلنا ملتو ک او غرزه الله پاکه زموږ د پلار د خپل طرف نه نصير او مددگار الله سو مددگار راپاسه اغه زالانا کله چې دی بلکه راجا ظاهر هغه ځاز د مسلمانانو راټین کړو اویوزانا حجاج ته چرواح کړو والی <سؤال> یو مسلمان هغه یو مسلمان واشه خانه رسول ما هېداش به خلکې څوم کړه په میراث کې پاسه هغه حجاج دی داخلي موږ چې تاسو راځه آرام ځکه رحمن الله او بیا یې دسته جوړ کړل داغه ورو محمد به له پاسه ادا عمل کړه پتہ کړل الذين يعملون يقافرون في سر الليل ترغيب جهاد ثقات غرم المؤمنان استص المصدا على ادق كافرون مقابل المصدا دنا الذين من اكصان المؤمنين في طال في بلاد الله كصان كافرون يقافرون في سر الطاب ابو بس اگر تاسو رفقات او اولیاء شیطان تاسو څنګهګه د دوستانو دمره د شیطان سره انکایدا شیطان کان ظعیفا و یقنا چلبل شیطان کان ظعیفا دکموره مؤمن یو لا تغشا من قید العدوی ومکرئ لا تغشا من قید العدوی ومکرئ فالله ناصر عبده وامانی وجنود اضباع رسول ملائک وجنودهما ساکر الشیطان ورم ملائک اللہ فاکستا سمار گردی دلته اسنا قاعده شايطانه نازائف او وليکه سورته يوسف واي او د سورته يوسف آیات وګوره اڅکستان فلم را تمسو قد ننذ ګوره قال انه من قيده كن ناس انك قيده كن ناس دا کار چې تاسو په پرېکښنا څونه نه انك اذا كن نازي يګاندا فريش سات چي ته يا زمونډه لرئ او دا شيطان کې پالتل عادت ضعيف او دا زنا نو کېته لازموني دي د دې شیطان دا تر کې زیات دا نه انکای دا كن نازي دا نو کې په مقابلہ دنا رہنو کې اخرې مون او دلتا اینا کئی دا شیطانی کانا ضیفا دا شیطان چل بندہ اللہ دا تدبیر و مقابلہ گرہ دیر کم دورے اَلَمْ تَرَئِدَ الَّذِينَ قِلَ لَهُ قُفُوا اِذِهَكُمْ وَاَقِعُوا السَّلَامُ او دلگترقی بجحاد او حضورن ورکی منافقی اندران ورکلہ د جهاد موقع نه ماحول نه جوړ افرادي قوت نه فرض نه نبي اوکه ایمان ولو پکښ دادی چې دوی بذرنی اعمال به شروع موځونه شروع, دی، شروع دا یو مشه نه ښه مککه کتاب فرض نه مدلې ته چرغلې بیا ما ولکه پرشه نو د مونکه کانو واوي که یاته کتاب خو کله چې کتاب له بیا په دنیا څنګه و الله یعلم طویل الضی نقيل له کفو بان کله سن خپل د قطال سمونه الله حکم د قطال نه دا فرضيات د قطال نه ما خبره هر اخر کله چې فرضيات د قطال نه نشي نو تاسو واجبو صلاة او زکات پاپ اندي کوي دا مانزه ور کوي زکات یعنی اعمال صالحه لزور ور کوي کله چې قطال شوم نه نشي د قطال مرا فلم ما د ځایره الله کې الله ناکم یریږی دا دشمن نزیاته د انسانان نزیاته الله دا منافق به خونیات وختو القرآن ددو جوړ راپیږیږي الله مخا ته وی وی چې دور منافقان او ته وی معاذ الله دا صحابه د دینه وقالو ربنا لما کتب تالا انا القتال وردت قبا حتونا بین فیقشاو ان الناس م نن و دې محلت را کړو لولا خطنا علاج سم محلت پدې را کړو تیارې ومونکړو سوه په وخت مې لوشي د درم کا بها كل متاو دنیا قليل و يعم د دنیا دا ډېر لګا دا اوله خير لمن تصا اخذ ورد تا چې نیزانی بچوئی در سوچنے و در مداحن اتنات او زیادتی بونا کڑشی پتا سمانی تا دتار در مخید بمبتی او قتا سوئی چیدی جہاد کیا قتال کی مرگو دي دی نمر نخوت بچکی لی شي مری خواب مری آئین ما تکونو یودرکو مولموتو والا كنت في بروج مشيره كم زي جيتا سودرا گیرما کیتا سودا الموت مالک اگر چی ايتا سوفي بروج مشيره با بنگلو چناگشت کي مضبوط مضبوط بنگلو کي نبرک سنتري جوڑے کا مرغ بدر پسيدار ترائز يقول هذه من عند الله ده طحتنا شوبره كه اور سيږي ديت حثنا ث خوشالي او ته ورسيږي نو يقلوا حقه من الذلع ده منافقن سن بس ده وبساده ده طرف لازمات تقدير کي دا, دا, دا شدې خو دا تقديري خبرات دا. لیکن نوای انسو شیبو مصیط کچا طور سیږي ود تکلیف یقول هذه من انت نوید تکلیف شی من انت کا طنالے صدنه شد وجنن چراغ نظریم که باحت سلو رمانه او اکثر دائی که نو موحیدین و مند بچی را قلد وی بس دیانا تکلیفونه دیو آگا تکلیفونه دیو دا مسیفت راگی آگا دیو ناو کل کلون منعند اللہ ایتو وضوائد اکتون چیدی کلشتر دیو بخیر دیو دادا اللہ صرفون و مالها اولای القوم سحال لدقوم فمالي حول لا يكاونو يفحون حديثا قريبا ذا چپو شي په خبر باندې يتقونو حديثا دوی ته څومره خبره بیانوي د رسول خبر اور تکایله کیندې لا يفقهون حديث فقاهه الاشت وراسه پوي کوشته لكن فقاهه سمند من يريد الله بخير يفقه في الدين دا شي خل کو تا خبره کو د منافق د دي په دي دين من تینې کوې د دين په خبره نه دي د دين اهميت نه معلومي د دا خبر په مقصد نن پوښتې نن پوښې ما صفق من حسناته فمن الله دا مخه خبر جواب هغه چرسي دلته تا تا هغه چرسي کی تا تا من حسناته او شای نه فمن الله بتا د الله په طرف نه دا. سمنه الله فضل وما أصابك من سيئة من شيء ورسيكي تاسو تکلیف نو فمن ومن نفسك ومن ذنبه نفسه دا ستاده طرف نه یعنی ستاده اعمالو د وجنه ستاده ګنا د وجنه دنیا کې چې سړي د تکلیف رسېږي دا ضرور شامت اعمال فمن نفسك په ځان باندې افسه دا تاسو اعمال د سړي تدبیر دا د هغه د وجړې خير رسيده د الله پاک په بدل لے. او تکلیف رسېدل تکلیف رسون کې خپل الله سبب سجره د انسان اعمال د تاسو پې غمبر په حېدي د دغ د وژ برکستان خپل دا خپل کرتونونه داسې وي رس نه کلې نې رسولله اوصلی پې غمبل لهرکي چې للی من ته خ رسول ته زمن رسولې خلق بس سوئی ستاوہ بارکی بس سوئی رسول بستا تر حسالت نے انکار خودت زمند رسولی ورے تا تو اپدی رضی وئی انکار حضرت مکنی اللہوی ما ترسول لے گلے ہاں کسو برسول منیو کن منی لیکن اللہوی وکفا بللہ شہیدا کافر اللہ باگ گواستا پر حسالت منی الله يزدد وعيكم صفا رسالة من يتعر رسوله فقد عطا عنا صداقتي بانك وسرسالة ترغيب وركه يتعرد رسول شهرك لله إذا زمار رسولي سيقوه يقوم زدد من يتعر رسوله فقد عطا عنا عجاجي خبره من عدد رسول الله ومن الله يتعرد ورذلت امم يوتلا فقد اطاع الرسول مكا لكن دلت امم يوت الا رسول ما يوت الرسول زقدر رسول اطاعت بكين الله اطاعت بطيجه الله تبارك الرسول صحابه بمعنى ان د صحابه دیندار کې وسپا د الله په جنګ نه نه دا الله د اطاعت الله یې توعد د دې په جنګ نه پېتاعت رسول رسول یې توعد او دا الله اطاعت دا الله یې توعد الله خوشالي خپکان دا پیغمبر خدای دا پیغمبر طریقه صحابه خدای وخو او من صلی اللہ علیهم ومن تولا اغه سو تولا چې مخواړی پیغمبر دی ته ات دم مخواړی ومن تولا چې مخواړو پیغمبر خبره ونه منل سنت د پیغمبري ونه منل الله خپل پیغمبر تسو په د چې سړی پر فنا کاړ حاف یمنته والله چا چې مړو د د غ ته دله غذاې د طببا ن لږې منږته په منې وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وَعَذَابٌ رَجِمٌ مِنْكَ دیا زورن ورکي منافقان دا دو قواه بیان کله چې دا يتعذر الرسول منت الله فقط ډیر زوره لګاو ک ورسنا کله نه كفاب الله شيئا ميوت الرسول دو پیغمبر پسرا وي اطاعت من قواعت منن لجي منن لفا اصل كي ويقولنا امرنا قا زمان كار تاسو خبر منن قامرنا امرنا پريو پد بس تابيداريو تابيداريو لیکن فائضا برزو من عمد دکا پس کل چیدوئی پاسی لاشی لتانا صد مجلسنا نبیت طائفتوں منو شپتی رئی مشورکی او لگتتوئینا غیر اللذی غیر دعا وینا نا تقول جیدوئی ویلیوی تاتا گردوئی خطواتنوئی لیکن کل چلار بیا مشوره کو پر خلاف د خبره کی چې دو تا تکی ده تکول یا په غ د معز غیر د کم معنا مو یا تقول غه د مقاسم دمو ذکره د پسکه چې لا چې پاسې د طان سا د ستان او مشوره کې یوډه د دونا خیر دغه خبرې تکول چې تا ور اغا خبر پاکی بیا نیشو وَاللَّهُ يَكْتُرُ مَا يُبَيِّتُ بُن اللّٰ لیکی آن چیدوی پیش پتی رئی نیسا مانا کول دادوئی اللّٰ اغا سلیکی اغا خبری بی کی چیدوی پی جرئی نو فا آرزان ام پاس ماختیوارو وامستعوا وتوكلوا على الله قاموا صرفه الله من وكفاه اصل كتاب ومقبات دائموا مکه فزا برزمننده کپایې تای پهسون دښ په کوم او ای الله یکه نه حدیثه ای دپین زمو څلور مخې ذکر شي وا ظلا يتدبرون دایوم قباح اپلا يتدبرون القرانه سوچ ته کړ په قران کې تدبرن یو د قران کریم لوستانه د تلاوت د تلاوت یو دا قران کریم کی تدبر او تفکر وکړه الله وې زمو منافقان تدبر او تفکر نکوي د الله په کتاب کې تدبر نه سوچ نه لګ نه په کتاب باندې کوه نه تدبر کو په ی سره ولاو کنا من عند غیر الله کچا توی دا غیر الله من عند غیر الله کچا توی دا قران د طرف د بچان من غیر الله پنځ غیر الله لو خامہ کومذری بودوی پدیک تاک کې اختلافن کثیرن اختلاف ډیر اختلافن کثیرن بازی اختلافن کثیر المانا کل تھے غلط پیڑے پچا تا دا قران دا الله کتاب لای نو وجد فیه اختلافن کثیرہ خامغه موند له و دوی پد کتاب دا الله کی اختلاف ډیر ورسل کې اختلاف درګه سملی یو اختلاف دا تناقض دی بل اختلاف دا تفاوت دے بل اختلاف دا تلاوام چیوڑا اناسو ورد اللہ پا کتاب کے اختلاف نشتی دل دقواللہوی کچھتا داد اللہ کتاب نوید بل چاوئے انو لوجدو فی اختلافن کسی دکی بڑی اختلافن اولی کتاب اللہ کسی کہ وہ اختلاف نشتی نو دا کتاب شد بل چاوئے لیکن گورہ اختلافن اٹری قسم دی اختلاف سمانت تنافل چې وو دې چې دا کار شاید د بده کې ویلې چې دا ناځای دا اختلاف پکې نشته اختلاف د تفاوت پکې هم نشته چې وو دې جمله ډېر په لګه په قرآن ټول د فصاحت بلاغت نه دا یې ترا پکې نشته درم اختلاف د تلاوع تناسب د قرات تقرات اختلاف پاکستان هغه یو صحابي بول نیول لے راکه دو خدا ایت تاسې دغه لوستله هم پرکو د ویلو نشه او ولتول لک غولس او حسن دغه خیرت صحیحه ها دا قرات اختلاف شته انظر القرآن على ثبات آخر وقرتون من رأس اختلافاً كثيراً اختلافاً بير لكيدي جاءهم أمر من الأمن والخوف ينزعهم به دائس آتم قباحت جهارك ردوية في القرآن دادوية نو کله چې راشي پېتا یو خبر من الأمن ده امن وی او بل خوفی یا دې رې نو اعظم وبي قراول کې درنه سفر بلا تحقیق هاغه خبر دغه شنه خو ده امن خبر راغره امیر ترف نه یا دې رار زکه مجاهدینو کړه دا و فوروارد چله کنن به حمله کوو نو نن به آرام کوو چنن باندې کوو نامله به کوو دا دا و مینسک دا څه خبرې وې لیکن دوی وزن په حقیقت نه خبره اغبائی بلالتحقیقا خبر اخوارا کرتا حالا کسان کوئی دا چاڑی او دا خود روغ دیکن کافا پل مری کسیبا ایو حدیسا بکل ما سمیعا ار خبر آوریو بلالتحقیقا اشائی قید دا منافق کاردادی چیو خبری منی زان کوئی نکی اوائی او وریدہ جو ا دې دې وخت دی کرونا په دې وخت کې پجو ان ډېر اکثر زنانه دا خبر ډېرې پوي دا او شو دا او لکه دا خدا سي واضح خبر دا خلک زانو را دا په کې شو من دې نخ ولخ خلک دا حقیقت دی چې مرز دی او نقصانات تمام عالم ته اغه جو قارس ده ارسل الله کو اذن پر چت نا ټوک کړه یومره نو د منافق قارس یو خبره پیدا تحقیقه کور الله وی ولو ارسله الى الرسول کچت دا خبره پیغام یا یا مشرانوته من هم د ران چر پر سوی د خپل د ته یا پو خلته من هم دمر نه پو خلک کې چې کو او مر غپ مري که نهران جوړي ذ دې جو کوم ومراو اوبو ته خبر نسوله لعلمه الذين يستنبتونه منهم خامخو شيوه وحقيقه د خبر منته هغه کسان يستنبتونه چې په حقیقت کې د دې خبر منهم دوی نه هغه مستنبتین خلک اغه قوه خلق هغه مسلمان بیتته چې هغه استمبات کېو خبره دا چې یوزيف کې د کني او وګره او با سیمه او ګوير او نو قوه شیزه په حقیقت د خبر من منه یمک سانې استمبيتونه چې سحیک كون کې چې تحقیق وته د دې خبر منهم چې تدوین دي دا څوک لاله او دا معنا بالکل صحیح لګی مخ اگر چې بازه معنا تام کيله علمه الذين خامخب وشبه په حقیقت د دې خبر منه سو الذین کسان یسمیتونو چې تحقیق اسې له اون د دې خبر د چانا یو څنګ به تونه لعلمه الذین یستنبتون نو بیا د امنهم زمیر اول الامر راځي نو خامخ په شیبه حقیقت د خبر منه یا که سم چې خبر مینو هم د چانا د دې اول الامر نه خو نه بزن او کړو او بلما نه پېتی پاتره مې نه هم دا کوم مستنبیتی دي په خپل مستنبیتی نه تحقیق کوونکی ولې نمبر معلومه ده شو چې استنباط په دین کې شته بغير دې استنباطه مسائل چې قران او حديث یو کو بیان کړی دي ظاهري نص یوه هغه مسائل چې هغه کیاسې دي هادي مسائل ما راکي سیمطات چې الله پاک په ځخال په فهم ورکړي چې دا غي سما شاهد راویا شي دا آیات د دلیل په استیحاح باندې چکه لوي چې اناس موجود نه ده او هغه نس کې څه اشارات ویناوې صخفی پټ اشارات صحیکم او باز احل علم کی دا غو نه استنما تاسې کنا دغه تسویله کېږي اشتہاد وینه او تقلید اصل کې به کنا د ااین مو د اته نصوص کینه ده نه په مسائلو الضروريو کېره نه په مسائلو فروعیو منصوصو کېره بلکی دا بسا گی دے پاگا قیاسیات و مسائلی قیاسی چی دی اگا مستمبتات اگا مستثنیات یا اگا متعرض مسائل چی دی دا گی دی نو اللہ مجساس نکلی جی فا احکام فا احکام و دحوادی سو گی دے اپا نصو سو گی نا دے قرآن چی کو اما سلا دا بس اقضاء قدام باقیدر کی شکل تقلیب مکلی مسلق یا سیجد یا حدی مسلل فاقی کیسا دی تقلیب او تقلیم نم دی اعتماد دی تو ان اہل علم آئیم ای حق دی ختم از ما پدی عالمان زیاد اعتماد دی امام ابو حانی فرامت اللہ لے علم دورد تقوات دوالینا زیاد خلق باغمان اعتماد دی اولاول فضل الله علیکم و رحمته کنے فضل الله پاک و او رحمت الله دل تفضل مرشد قران رحمت ته رسول کچا تنو قران او سنت نبی نمبر نل سبعهو شیطان الا قلیلا خم خروان موطاس شیطان پس الا قلیلا او دا تا کنه چې کله قران او سنت نو څلګ تاسو سید بن عامر بن نوفل او اخی دا چې وخلت ربك الله او العزا جميعا دا غره کې ورقه بن نوفل لیکن قران او سنت چراغ دی دي کله کې ګمراي دراو اخی اصلى هو فقا فی سبیل اللہ بہت ہر کله منافقان دا خدای د دین دشمنان دا خدای قران او د رسول دشمنان دوی خدای جہاد دا پشا پشا کی دوی خلک دا جہاد نه نه لیکن پیغمبر مقاتل فی سبیل اللہ اس ترغیب جہاد ته تسقوا فقاتل سبیل اللہ قتال کو بلا رض اللہ کے دعلا ایک کلمة لا تقلفو الا نفسكا لا تقلفو الا نفسكا مقلق نشکیو زمدال میں الا نفسكا ما کرد فل لا تقلفو الا نفسكا وسی و سڑے قتال لزدی و نزدی و تفقاتل بی سبیلی زکر لا تکلبو انہا نفسکا ما زدی قتال سی منداری شدان لا تکلبو تکریف نشیدر کی رئی انہا نفسکا مگر مکلب نی مگر دخبل دستا پوست کی تو خو قتال دا قتال کول کی ستا په واسه ز خپل ځپل ته کېثال کوي ذمہ داری نشته په تامه دې ماګذب ځان په وحرر المؤمنين قصار ټول کې خو ته ځپل نفسې مدارک ستا په سن وسره لیکن وحرر المؤمنين تیسکا مؤمنان په کېتال ایام کو دعوت ورکوه د قتال معصله ان يكف با ما الذين كفروا یقینا پاک پرپن جنگ دا کثانو چې کافرای دي اصل چکلا نسبت الله سو شي خدا افعال او رجانا را. لیکن اب من القرین فهو یقین دا اللہ نومید سیخ و یقین خطستک و, و فقات و حر دل مومنی تترغیب ورکوا مئمونان من تیزا وقت و اللہ واشتو باسن واشتو تنکیل اللہ فاک سخت پجنکی و سخت و لده منیش قام طالب الى حرب المؤمنين سان من يشفع شفاعات حسنا اغا څوک چې بیان او چې بیان هستا نو يقول له نس من منا بما دل ربرا من هذا بجد ذا بيان ومن يشفع شفاعات صيه او هغه څوک چې بیان او چې بیان په دغه نیوي بدل برابرخه مینځه د بیان کچا خلق توحید تر په وجهه jihad تر او خلق په عین عمل کوي ته الله وویل ضرور کوي تسو د شر طرف تر په وجهه jihad نه یکن لہو کبلو حدیث کی مرحبت کرنے من صندح سنتا وللو عجرها و عجر من عامل او من صندح سنتا سیتا چاہ لار اختیار کرا ناقی با اللہ مر اجر رکی سبجی باقی عمل کی دل بس اللہ چاہ پدر لار اختیار کرا قلم بروان دی اقمتا اللہ با تلقوناونه لکیخه صدا وروقي وکانا الله لاقلي شيء مقيتا دي الله پاک ور آسمانی مقیتان د طاقت ولا الله طاقت ورد تفاتور ذات حس کولش یات جال حد ثورونی شي واذا حيیتم بتحیه احسن من ها اولو الدعا و ازا خوییتم بطحیتن قلچ سلامو قیتاسو و ازا خوییتم قلچ سلامو قریشو قیتاسو منی بطحیتن سلام السلام علیکم نتوی نفحیو بس جواب ورکړی بیا څنګه مینه ها پټیر دینا او تو ها شنی واپس کای کاکا سلام علیکم مینه تو علیکم السلام و رحمت الله وبرکات سلام علیکم কয়ته وعلیکم السلام ور ته حیا دا اصل کې دعاو الحیات ترې کیږي لغتا سره چې حیات الله حیا کرے لیکن د شرف په استلاقي ستاوي ديکي سلام کوي ديکي السلام سلام لیکن بادشاه ته ملک ته اوم سوي ديکي تحيه بادشاعت خلي حياك الله التحيات لله والصلاه والسلامات على الله التحيات لله هيا مولانا बादशाह ملك التحيات لله باسياني الله خاصه دلتا سوالدار ہے کہ مخ کی جہاد مسئلہ بیان ہے تو یہ تحیت بت تحیت دماغ سر ولند مختصر کا چوه ہے چې دي ترابت په تمثيل ویلي هغه رب په تمثيل دمع چې او سويتاو تر سرنګي بیانونکو د جهاد بیان او تاسو ماصالح ذکر دورا شاید دنا مسلته تاسو تاسو سمرہ بیان چیتاو تسرنگی شہدنو ترشنی بیانوں کا کنات تفاقی خلق زورو لگاو تضا حضی سنت بارو شانی خدا سنت دار سنن پاکی ودرزنو بس امیدان گرم لکا سنن لکا تاسی چیتا تیو سڑے السلام علیکو بوئی کنن نخویاو آلیم و سلام و اجوام ورکای اللہ علیکم و سلام و رحمت تپو او کولود پر الله پغل چې تاوت توحید در ترا کړو د احاد را کړو یو عالم مسله بیان دا مسله تو را سره دا څنګه خورس یا اغم تو را سره د چې سلام نور مناسب تو هم ان الله کنا علی کل شیء حسیبا یقن الله دی او حسبنه حسیبا حساب كون کې الله ودار حساب کوي انسه چې صلیګونه کړي کړي ان الله تعالی هغه اجر ورکوي الله لا اله الا هو او زقطان چوکم دې کنا دا خدادي مسله توحید ده فارغ د اصل مقصد د فارنارې کتانو کینو د دې مسله د فار او کړي الله زمون چه دې نو نشه دې حاجت تر سر کوونکو سیوا ده او خامخجهم وکلي تاسو را خبره راځه که قیامت نشته شک پر تاسو دا راځي که اقورتا خبره چاو کړ الله رو منو من الله ی حدیثه سو دا الله نه په خبره کې لا یجمعنکم الی یوم القیامه کدا مسلونا منای دا مسلونا منای اماخه الله پاکو فرمایل غا وا مذ الله ولا تشربو بشيا الله ولا اله الا هو کچه ته د الله عبادتونه کې الا متعبدو د الله عبادتونه کوي نبیاء دا خبر ایانسا تلا اجمعنکم ایلائی اومان فیان فما لکم پی المنافقین فی اطین اولو ارکساهم بمع کسرون او دلدر منافقانو قسمونو ذکر کئی باو سر با خیتال کوئی باو سر بناکون او راولو باقرکی منویلی منافقین کو او باحتونو کی سا منافقان دا سیو چه با مککن مدینی منافقان مدینی منافقان بودا خرص پر خبر با مککنیم سا منافقان دل تا دا مدینی مومنان دا منافقان و بارا کی اختلاف را زگعه منافقان سرگن داو چه من مومنائی لیکن مرغردیہ دا کافرانو سره کولا نو بازي مؤمنانو سو حوابوي چې د څلکه تعال پکوه غره دوی نو بازي مؤمنانو دا وای چې دا مؤمنان دې کلمه یې وای نو الله فرمای کوملکم فل منافقین فی اطین اته کور دا مکی منافقان څنګه دې نوښتو حتا یحاجر فی سبیل الله لازم وسوال شیاطین سو په بار دونه په خاص کې وردل والله ارقصهم بما كسبوا الله پاک سر کو زکړه دې درا په سبو د عمله دتې قطا دوری د رښتنه وشانته رخصې ولې تي ده دا څنګه ده د ارکه سمانه کوي په معنا د امام بخاري معنا کې اس نسکولو سره چې الله تاس نسکړي اطورين دونا ته دو من اظل الله ايا هو ريت سو انت حس جن هو نو کایګه یا سخون پولشنا آن انتحدو فمانا تسمون مفتدین اے تاسو اوڑا چی تاسو مفتدینوئے تاسو اوڑا مفتدینوئے آغا چاہتا ظللللہ تاسو اوڑا سوڑا تو چې الله دې اعلانې کړې په دې چې زه چهیا بڼه ومې اضافه د الله سبحانه و تعالی لازمه هلایې وذ ولو تکورنا کما لو تکفرونا واټ ای چې کافران شیطان کما کفرو لکه سرنګي چې کافران فَتَكُونُونَ صَاحِبَ شَيْطَانٍ بِبَرَامِقِ اور دذوی تا مقاصد نو فلا تتخذوا منهم اولیاء پس منوی دذوی ناو له مارګری داس تا مارګری الله ففی برجید کی رضا وَيَنْتَوِلُ <سؤال> فَاسْكُنْ مَحَوْ كَتُهْ حِجْرَتِهِ وَنَفْخُزُهُمْ وَالطَّلُوعُ فَسُنْي وَالذَّعَ وَالَّذِي رَاحَتْ وَجَدْتُهُمْ كَمَا يذْكَرُونَهُمْ وَلَا تَصْدُقُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا مَن يُعَذِّبُ لَهُ شُرَكَ مَرْغَرِ وَلَا نَسِيرَنَّ مُذَدَّرًا إِلَّا مُسْأَلَّا قُوِي فَغُضُوْهُ وَقْتُلُوْهُمْ دَا قَلْبَ وَوَجْنَكُمْ لیکن سر مستثنیات پاکشتے ہیں یو قطوی دا آگا چاہ سر تعلق لری د اوئی حلیق سستاس و سر مواحدت دا امن مواحدت ادوی دا اوئی پاڑ کی ناس مواحد کا اخر سر احد اقول معاهد كثيرا الحديد гораздо أول شيء معاهد الذي مذابه اعتقد كثيره معهد على معهد هناك من أفضل شعه معهد في بات yarn وخل الضيجية فعلا الست самое thing يعتقدني دعون شع Yi رحد وایتای بنا الا <سؤال> الذين مغطلبوا كسان يسلون علاقه من چه ورځې د څو صفحات چې په مې تاسو په مې دا وکي مساحه نوزي دا ول دوی سره تاسو کې نغوی سراب اونجنگ او جاو کم حسرت صدورو کم یا رشد توسق بندی سنی دروی دستشنا این یقاتلو کم من این یقاتلو کم چی جم مکنی دتاو سر او یقاتلو قوم هم یا کتالو د و مطبط سران ندر کافر سره در جنگی بیشنر اختاو سر جنگی ولا ان شاء الله <سؤال> ولا صلته عليهم اذا الله <سؤال> رضاو مقام ولا ما وير کو پس هغه مخه کو د تاسو سره الله پاک عاجز تو سخته تا په کوو پلا قاتلو کو تر بیتش اصطاق جنگلان جائنکی لتاوصننو وعلقو علیکم السلام اوہ او وردیکا سلطاق صلحا شراز ایوز منصر صلحا نفما جعل اللہ لکم علیم سبیلا وستدیک ذول اللہ فاقستا صدق وارا فا قتال ددومن سبیل اللہ گذت ایجادت لشن تا اترین قسم پاکی دیکر شتاوصر د صلیب پیش کا شو کرون دا د تو سره په کتاب موته وي و څالو رن کې سمزه کرکی ست ج دونا خرينا يریدون اين يا منوكم ويا من قوم زلچ بيو ميت تاسو نور لا نه چوارې اي يا منوكم ويا من قوم اي يا امنو وړي د تاسو نه امنه شي د تاسو ایا مانو کوم په امن شي دا تاسو نه و او په امن شي دا قوم خپل ولې تا روته راولې شي دوی تا هر وای روته چې په بلې شي دوی الالف فتنه فتنه تنور کې سو بیا فتنه مور څخه ځه دتنه مور څخه کوفر شرک کالا چی اوپر رشیدوی لیل فتنتی شرکتانو کفرتانو مورکی صوبیان نونا نوزی پاگئی کی پتیدائی سران نسکورشی ننوزی کفر بکار کریتی یا قل ما روطوی لیل فتنا ہر واری چی اوپر رشیدوی دو دعوت پر کریشی شي فتنتی وگن کیا چاو رد مسلمانوں طرح قالوا لذي النور كيسوفيا نو نسور شي پارے نو نوزي پارے الله يقول لهم يا تدلوا قوم وابلغوهم السلاما وقسبن نشيدوي د تاسو نه تاسو د جنگ نه او نو ور زیتاسو د صلحا ويقفوا اذ او فانكفوا الى شنا فل شرنا وصفوني وذا در او وخت له ودا در حسس قبطه منكم تجدوا لممئن کذوی پنځه شوتلا یو نا کلاستاسو تدن سله د سله پیش د شرون نه ځان وخت لهم دا کسان چې دی کنه انت دیسی پهتون والا باندې الله یې جعلنکم علیه در زه ولې منګاستا زلا پر علی د دوی فقې طالب باندې سلطان مبینام دلیل خار حجت خار بیا تاسو چې خپل سر قتال کړ دا څدرم کړو و ما کان للمؤمنین ای قتل مومنن خطان قتل و رقبان دوست اصل سلورم قانون بین سلورم قانون دا چه بادشاہ امیر وار داسی قانون مو چلی چه سڑو ورے و ملکی سکھتا نمک خیال کروئی چکتا سانسو دناسا سکھتا نشن لو سنور قانون احتياط بالحسن چې تاسو نه زموږ بقایې په چې ملک امن او امان وي قتل غرض غیرياني پچي وي وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا قطعا مجايزه دي او مؤمن ته 파را چې ورنيګل ا الا خطا الا ان يقتله خطا ما قصد چې وني دا بیا کلام دې زې په رخصت نه ورته ولا جایز چې خطا وان وجني دا کلام نه جوړي الا دا استثنا خطا مگر ہاں کسو قتلو کی خطاان دارے میں حکم سلے وحکمو ہو من قتلو او باڈی دا مانو بیو مانکانا لی مومنن یکتو لی مومنن نشتے سسبب دا مومن دا پارا موجود نرے این یکتو لی مومنن چی اواج نی مومن درا. څ څه سبب موجود نشته هر یو سبب دې الا خطا ان يقله خطا هر یو سبب دا سبب خطا مګر دا شی اوج نه دي بي خطا سره نو حکم سره یو مؤمن راغور مؤمنه خطا نه وایي یاردا کافر پی دوتازې روغ په لا مومنو کافر یا چې په کوم شي گزاره نه وزدہ سے قتل حکم صلی اللہ وی ومن قتل مومن خطان شاشی قتل کو دیو مومن خطان پا خطا سرا نفت تحرر رقبت دیو مومن سینو وسبت منی آزدہون دیو او والدین من دې د دې اثم ورکول ودیه او د دې مسلمه تنا د کړې شویلہ اهلی ورسان ورسان د مخول تا دیوخه د مراه مومنا زادې زکه د غیر احتیاطي کار دا کفاره څنګه شو دا کفاره آئنده د پال شه دیاتہ ها د ورثه مقتول بار احسانا تبا سوکی دیت ورگی اگر دیت مختلف ذکر لذ در حمفا کیا مشتر دیوکی لذ در حمفا سو جوڑی اگر فقه کی داگر تفسیر دیت بور کئی مرآ اعبادلی اِلَّا مَا يَسَزَّقُونَ ا کچہ تا کی اولیاء دمقتل دیت پاپلین دسید پاین کان امن قومنا تویل لا کوس کچتین داما کو دو قوم د دشمن ساتونه و هو هو مومنو د مومنوی دار حرب کی دشمن طرفات کی ادی ادی مومندلا سات قتان اوجری شو نو پسلا فعلیک تہر یا په دې خاطر منه سره شریک یا د ورځې امرې مومین دي وضعیت نشته زکه دغه څو میاشتو که موږ غیر بولې ضرر ماناکړو فراش دی خبره تا چې فضل له موجب یا مولوی من پسو عل القائدین د تقیدین د سمراتی اعظم ممنان الناس چې هغه معذور ات یوم ممته چې هغه معذور دې حدن چې دې ماز ورته شل دعاګانې کوي ګل مجاهد دې تل جهاد کپدانا انسو ممکه چې ما سورته په د ان پسې جن لیکن وا پس الله مجاهیدینان قائدین اجر نازلایي دای زما ولا او ذری نه يزيل الله والوائلات لفتال الناس مؤمنان غير المعذورين منه وفتال تغير إن الذين سوفهم الملائكة الظالمين وسهم قالوا فيما كنتون وردت لنشفاق لكم شروع أصلا شفاق لكم هو في سبيل الله لكي سيذني تمهيد لهم دل تداوش باب شاء الأوضعي. تتويذ ایت مهاجرین را چې دوی له دې ورکی د امه سره تا عام دیو الاخر مهاجرین را اګه د چې تاسو سره تا قسم سورنا د ترکل کې جریان ورخه جریان یوه ورځ د اړ حرقه هي اسلام د مکه او مدینه څنګه درکشه یوه اوپر نشه د نړۍ امنتا لکه مکه او مکه محبشه څخه دغه نړۍ د تو زرن بی ترکی الحجرت یقنا کسان توقفہ ہم الملائکت توقفہ ہم الملائکت چی روح ناخلی تابر ناملائی وصحال کسالی مین وصحالی مین وصحالی مین سیزیادی کڑھے پر پنزان ونمائی وسمانی بی نخالو فیما کنتو ملائکو ارتوئی کلا کلا چون روح کبس ایگر و منگا تاسویلی فیما کنتو و سکی ویتا دو تاسو سرچلون کا وطا دو یا فیما کنتو مراد اتا دلیل عذاب وضخص نقالو بیمہ کنتم و السکی و, و, و ایتا نقالو کنم و تضعفینا دبوئی وو منگا کا دلک ریشی بس منگرا ہی کا مخمر اختیار شانو پر غلو ملائکو تو اتقالو <سؤال> عالم <سؤال> ملتا کن عرض اللہ و راسیان آیا نواز ملائکو بوب منزو لیکن د صلات خوف منزورې تا قیامت ده اگر شي من رسول الله عليه واله د صلات خوف تاسو نه تخلاص کې یو یو کس پسې راځي دا نه دی وړي دا کومه امر خلاصه سره سره لیکنه عام جنه ورته ویل چې د صلات خوف پڑھیږي نو شوي ځا وانت په داسې حالت کې کې د دشمني یره او پاسپر کړي وایدا وانت به کل چې په دې کې موجود اے امیر الله مخاطب پیغمبره صلی الله علیه و آله و برکت و داوی مصطفی داوی تاریخ سره کې আজি بندش وخت تاریخ دی د د قرآن connection تم تا یو بل لږ دا ټول کې وایو مفالته کوم تواي پته هم بیرو واسو دې کې یو ډېر د دوی نماز آتا سره وليا بوځو واسيا قوم او دې سياس دې خپلان ګره مجاهد هم مصموس کې نو استغفر سره فائذا سجدوا فاستكانت قبورهم رکعاتا انت سجدتهم من رکعات رکعات فائذا سجدوا فاستكانت قبورهم رکعات نفل يكون من ورائهم فشردوا من ورائهم رسول تاوکن مقابل در دشمن کے غیبی علاقے اگر پردہ لگا چھ په راډالک چې مونږ نه په یو څندو ما کاه واځه کوي د وګړي تاسو بیا دې طریقې دا چې دوی دې خپل ملاقات کول کی دا نو تاسو خپل ملاقات درته کول کی لرش ابوی دې راشه ملاقات یا قولي ذلركات ونا كنا شيعه بودي و چې ما د دورش د څوډه ته اول يا بود حذرهم ودني سيد وي حذرهم بچاو خپل ولي يعظه او پل بل بچاو دې و اصل عطو واضح لري بچاو خپل و اصله او اصله هیو سره وي او هجر او سفر زړه کې دی وره بيدار او نه کفرو واړې کا ګران لو تلو چې غفلت شیطان دخواله سږي او پایوې لرونه له کومه لته وایي او په عام لاغو کېږي دوی پتاه سو باندې پایو ځان هغه له لګونه تاسو کې ګورې چې 15 دمه نامه اره مخې پتاه راځه ووسواله جنه حاله کې کانکه په مازمې مته نه وكونته مرزا اصله ها به شروع کېل پرې لکه نش دې ګونا پتاه چې تې پتاه کومه او كونته مرزا یا بیمارانی نو ګرانه چې څاڅ په غوړ او صحت چکیلې تاسو په خلاصیا او حضور سامان تیاری سامان د بچو ځل کې وره پیدا ورو ان الله عادل الناس په خو مين یګنا الله چې اښو ځکه په رضاو رسول کوونکي و پیدا د وس فیضاع قدس وسلم فصلاه الله عز وجل نو فیضاع قدس وسلم فصلى شتا سبحانك مونس كلا ووقت الشدات الخوف نهایت ارج دشمنان او طاش من قطعه تاریخيه سرلوك بس خلاص شدنا ناقص بر الله قيام و برودن ولا بس یادو یال زدان ولا تن سکر مجاہدتی آپ کو اولادی آنس و اللہ کیا پہیئر نکیتی غافر نجشی مجاہد یا قدر in okay. okay. من یګر او تطو میدان جهاد دی المجاهدین والاء والاقیموا سستی مکوي هي افتعال قومه پتلب د قوم قابل حضور صلاح شوې نشي لزو کو پتلب سستی مکوي اخرت مکوي ها کین ته کو نو تل مو نا یرا ستڑی اڈیر لکه و خود کے صحابتی درمنشی نو اینو یا لمونا پس یقین اندوی درمندی کما تا لمونا لکه سرمی جتاسو درمنی او غمولی شیلی تکولی شیل لیکن او غمولی شیلی بل الله هو وترجونا من الله ما تاسو امید لرئ دا لن دا ثوابونو چاوی امید نه لري وټه خبره خدا وکال الله عليم الحكيم دي الله فاس فاس د حکمتونه ان امصل الله اليك للكتاب الحق لتصوم ما بين الناس بما اراك الله داوس اعظم حكم بيني تم حکم صدی پیسلے کوای دا اللہ پا کتاب مانے دا اللہ پا کتاب مانے پیسلے کوای کلچ ملک بتش آگے کن اللہ قانون جاری کئے خودخیانت گرو مرگردیا چرتا وانے تاسو گورا یو ملک فتح و اس بعلت سا گوائے دا اللہ پا کتاب پا پیسا لے گوائے آنا دا با دیرہ گانو دا خیانت گرم آیت گرم دا آیت چنہ پس منظر سر بسڑے پا دی آیت چنہ پوئی یو منافقو خلائے اکردیو مومن نا صحابینا نو اګه امانت کې به یو یهودی سره زید بن یاسین سره مانا بيتم طعمه بن ابره سر شور شغل اوش چې وای کته دا غا یهودی په قوت وو سره یو توه قالا دریه سره نه ممانه پخنه کې خان را پاسي د خپل شمرګری منافق سرق القمر القمر دیا انکار یو چې موږ خبره درو غوې د تا او هغه مونږ کړو پسونو غو نو پیغمبر حد سرقې چې يهودین لاسته الله تعالی دې راشي الله پیغمبر تو خدای چې غلط شو الاګر سُب اننا نزلنا اليك الكتاب بالحق يكندن را دې کې د مکتاب په حقې د پاره یې سار او لتهكمه بين الناس د دې لپاره چې فیصله وکړي په کې بما راک کتاب بما اراك الله بما علمك الله اشاره دا عموم ده چې فیصله وګ قرآن منته کوم کنو تاسو چې الله علمه بس علم ده حدیث ده حدیث ده دهغه رسول الله تشریح ده قرآن کریم کو نو فیصله ده لفظ پکیتا مبارک الله و سنت ولا تكن للخائنين قصيما مگر ذا طرف در خیانت ورو قصيما طرف دار اوست پھر الا ان تخنق و ظلنا يغن لا بان گناہ کړ نفس اراده طرف گناہ نشي سزا خلا نو ور کڑے په ورته واسطه پر الله معلومه دا شو چې استغفار مو تلږندو ګنانه دي دا الله په پیران پرته دا هیته عبودان دي یا ذکر ان دې سړین سب وړاندې وای سب وړاندې وای وَسْتَقْفِرِ اللَّهِ یا فَهِي قَعَزَدْ دِئِ سَقْفَرَ وَذِيَاتْوَيَ وَيَعْدَ آمْرِتَ حَقُدُ لِلِ وَسْتَقْفِرِ اللَّهِ او خبرات سڑے ناشنا ولیو بھی نہیں کرنا بھی کری او خبر اپنشن یا دا تعلیم پیغمبر تا دا استغفار یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وید جا استغفار وید من دا تعلیم دی دا پارت اومت نوستغفر اللہ بقنا ورد اللہ دا پارت تعلیم دا اومت ولا نتو جادلہ للذین یختانونان فضاون تجادل تا ولا تکلل خیرین خسیمات داغه تفصیل زړه تقری جګړه مکه وا د ترکه آشنا یعمانه نفسون چې خیانت وکړي دا نفسونه خپل تران نقصان کوي ځانونه خپل لاختانون دغه متعدی بل خیانت وکړ کټ کار کوي کنه ان نفس يخطانون قسما ذا بو يسره نفسونا ترسangkan نفسونا فوق والنظر بسره خيانة خانتهم فيونفسهم نبي وجن الدقائق التفسير دمه تمار مطلال اهو يخطانون قسم خیانت پخل کی یا على اسیما خیانت کوي په خپل نفسونکي یا یختانوندان پساون یسلمونا علی انفسهم بسرعه چې زیاته دې په خپل ځان باندې پهغلا کولو انلل لاي حد او مكنه څوان اسیمه یو تل په د سجده باندې اکران چا وړي په خائف ګرځي خوان د خیانت کړی بل تنقصان رسی اسیمت کی نفسی کننگاری اللہ اکڑیوڑا یستقونہ میننہ سی ولی استقونہ میننہ من یستقونہ میننہ سی تُوی پتھئی زاند خلقونہ لیکن ولی استقونہ میننہ سی پتھئی لید وَهُوَ مَا حُزِكَ شَاءَ الله تَعَالَى تَيْسِرَتْ إِذْ يَبِتُونَ كَلَّ جَدُّ الشُّيُورْ جَرِگِ کَوَرِ دُوئی مَا دَعَا خَبَرِ لَايَثَنَ نَقُلْ شَ الله نُبُ خَوَلاَ مِنْ الْقَوْلِ دَلَيْنَا کَلَّ جَدُّ الشُّيُورْ جَرِگِ کَوَلِ دَعَا خَبَرِ لَايَثَنَ نَقُلْ فإن نقوى قول الله باك نقوى دمو من القل بيان أكثر ما هذا من القل مخي مانا ما صررش قالت شبي جرقك وليده باقصر الله يفعل من القل يا باقا قبري نقوى نقوى نقوى يستخفون من دو خود خلق و نظام پتے لیکن اللہ نکل پتے دیشت اور جرگ سوا جرگ داوچی پت سڑیا فسامو نبو اپدق سڑی پرواڑو بازی مانا کہ یستخون ام ام انا یستحیون حیات پیدوئی د خلق و نا یستخون ام از اللہ حیاتا اللہ نبو وکانا اللہ و بما یعملون تنگیرا چونکی پخوری لبو کدرستا ہا انتم ہا اولائی اعجاد انتم انہوں فیل آیات دنیا خبر دار اے خلقو وزدر تر زور و نور کے اغوو دلان و صاحبان سرسوک و گنام انہیں وقالت کے و ظلم انہیں وقالت کے اللہ ویل خبر در اے خلقو جتاسو جگڑا جوئے عنہم ددویل صلفنا فیل دنیا پجون در دنیا دته یو کاله نه کوې د دوی صفای لیکن فرمان یوه د ان الله او الرحمن په سوپو جگړو کې د الله سره امن د دوی تر علی وسلا بلکې څوک په دوی ذمہ دار د دوی د خلاصي اله حالت څوک په ذمہ دار ته قامت کوي کوګی چې دوی خلاصي مایا مرسو ان او یاذب نفسو مایا سبحانه یاجد الله ابو الريما دغه خلق ذکر ترغیب د استغفار یو خدای سره چې ګناو کی دی او یا الله زما نه تو هم انسان نه چې ګناو کی وو شي چې زما په کینم درہم که سمعاں گا خلق دے چاہا گناہوں گواری کبھل مانے درہم که سمعاں گا دے چھے گناہوں گی اوڑا کی رائی چھلالا دچ بببال چا منی گوبالش درہم که سمعاں گا دے چھے گببال روارد نو اللہ ویمی عمل سوحاں آگا چاہ چاہ چاہو کار تکا دائے خړ غونایو کاو یظلم نفسه یظلم نفسه په خپل <سؤال> ځان دی وړکی غونایو چا چ عمل وکړ په لایو کړا یظلم نفسه یا په دروغه قسم خور یظلم نفسه نو سمایاستغفر الله زکات و سلام کړي دابا الله سمون کړي یا بخمو وړي دانا او بیا وني غفور الرحیم وکړه وَمَنْ يَكْسِبْ إِسْمًا بَيْنَمْهَا يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِي اللَّهَ قَدْبِهِمْ قِسَمْ سَلَيْهُ چاچو قُلْغُنَا پس یقیناً اونسازار ده گناه ده ده پا ناصمان دیره زکردینو ایده چیز گناه دا, گنا. دا, دا, دا, دا غلق و دا منیمه موئے گناه انگار اللَّهُ عَلِيمًا ارچا مندر حکمت والا ومائی اکسی خطیتن او اسمن سمیتی بی بریان فقریت مل بخطان و اسمن مبینا آہا چاچوں کو خطیتن وڑی کے گناہ او اسمن یا غڑ گناہ وڑی کے گناہ او غڑ گناہ سمیتی بی واسحنا فوتاقرد وقبل آمان تيبوختان ويابدنا ما واسم مبين ونافكارا بذن من تيبو لوي بوشت واشا يو بوشت بوختان وبل من تيبوختان وطرق دم واسم مبين وليك وليك ولولا اتمن اللہ علیك ورحمت بغمالا افضل زجل ولولا امنو لا يلئك ورحمتو تحنی فضل اللہ پاکو تامنی ورحمتو رحمت اللہ فضل مرسشن وحی قطامن دللہ پاکو وحی نکیت ورحمتو رحمت مرسل عثمت پیغمبر عثمت پیغمبر پیغمبر من دیو وحی نکیتیو امبر معصوم نوے نلحظ اللہ دی خرق بطا سکڑے گمراہ کڑے بیلارے کڑے وے اللہ و جواب محصوم زکر لحمت و آئی با تومنون محام آسنس کڑے او دلیدت کا چی خطا کی تلرا تا په پیسل کسی کی خطا کی ارالا قسمو او جتائی را دا کڑے وقت نا پیسه نشو الله یا تندر او یا اللهم تویب و دومینو ما یذل لوقا خما پس کری وټالځ د چې پتا حکم کړی د زوالا پتا حکم د زوالا زکه چې دا پرځه نه تا کړی و او دا سټ راځي او یو بور او دا پرځه لږه نه تا یو کړا غوړا الله او یا ذرونکا من شاید نا گمرا کئی دی مگر خلزان او ضرر نشی رسول ایتوی تاتا من شاید ایتوی دی ایتوی فروہ مسا وانزل اللہ پاک و تامنی قرآن والحکمتہ سنت وعدتين بس شر السنة اللَّة لقوذ كتاب راك كتاب راك رجعي كتاب راك راك بشر ياسه لهم حديث وعلَّمك ما لم تكن تعلم يوغو اللقاك ولولا فضل عليك ورحمة آغا فضل اغا ألطي ويوطع بي يوشق فلشد الفضل ولاولا فضل لا لك ورحمه الله پاک توس اللہ پاک کو a una Qual ствен 乃 Est our د چې هغه کار تاسو ووځاتمه او صحابه یا یو ساتونکي پاسداري چې دوی تاسو